Озвучено книжкова хмаринка Частина друга Пеза КПТ Вона обернулася і побачила великий білий місяць, який дивився на неї, зависши над пагорбом. Її груди відкрилися перед ним, і місячні промені проникли крізь неї, наче крізь прозорий діамант. Вона стояла наповнена місяцем, ніби пропонуючи себе в жертву. Її перса розтулилися, щоб прийняти його в себе. Її тіло відкрилося, мов тремтячий анемон, лагідне, щедре запрошення осяяне місяцем. Лоуренс Райдуга. Розділ п'ятий. Лізі. І довгий довгий четвер. Етапи БУЛА. Лізі не знадобилося багато часу, аби зрозуміти, що цей розрив Аменди з реальністю був набагато гірший, аніж три попередні. Її періоди пасивного напівступору, якщо скористатися терміном її психіатра. Враження було таке, ніби її зазвичай дратівлива і іноді нестерпна сестра перетворилася на велику ляльку з автоматичним диханням. Лізіс промоглася, доклавши значних зусиль, перевести Аменду в сидячу позу і повернути її. Тож тепер вона сиділа, звісивши ноги з ліжка, але ця жінка в білій нічній сорочці – яка розмовляла, а може й не розмовляла голосом померлого чоловіка Лізі за кілька хвилин перед світанком, ніяк не відповідала. Коли Лізі називала або гукала її на ім'я, або навіть лютою розпачливо викрикувала його їй просто в обличчя. Вона лише сиділа, склавши руки на колінах і дивилася пильним поглядом на молодшу сестру. А коли Лізі відступила в бік, то Аменда й далі невідривно дивилася на те місце, де вона щойно була. Лізі пішла до ванної кімнати, щоб намочити рушник холодною водою. А коли повернулася, Аменда вже знову лежала, причому лежала лише верхня половина її тіла, а ноги спускалися з ліжка. Лізі знову стала її підводити, але припинила це робити, коли сідниці Аменди, що були надто близько до краю ліжка, почали ковзати вниз. Якби вона не зупинилася, Аменда сповзла б на підлогу. Мендо кролику. Цього разу її старша сестра ніяк не відповіла на своє дитяче прізвисько. Лізі вирішила спробувати всі варіанти. «Велика сестричко, мен до кролику!» Ніякої реакції. Замість злякатися, вона злякається незабаром. Лізі відчула напад такої люті, до якої Аменді дуже рідко вдавалося довести свою молодшу сестру. Коли вона справді до цього прагнула. «Оближ, оближ, це і відсунь свій зад на ліжко, щоб ти могла сидіти!» Реакція нульова. Лізі нахилилася, витерла безвиразне обличчя Аменди холодним рушником, але чогось більшого не домоглася. Очі не закліпали навіть тоді, коли мокрий рушник доторкнувся до них. Тепер Лізі почала відчувати страх. Вона подивилася на цифровий годинник на радіо біля ліжка і побачила, що вже шоста ранку. Вона могла б зателефонувати «Дарлі!» не боячись розбудити мета, який, певно, спить тепер сном праведника в Монреалі. Але вона не хотіла цього робити. Зателефонувати Дарлі було б тим самим, що визнати свою поразку, а вона не була до цього готова. Вона обійшла ліжко, схопила Аменду під пахви і потягла її назад. Це було важче, аніж вона сподівалася, адже тіло Аменди було дуже худе. «Бо це зараз мертва вага, Люба моя дитина, ось чому». «Заткнися!» Сказала вона без найменшого уявлення про те, з ким розмовляє. Просто заткнися та й годі. Вона залізла на ліжко сама, ставши коліньми по обидва боки від стегон Аменди, а руками впершись по обидва боки від її шиї. У цій позі, позі верхнього коханця, вона могла подивитися просто в обернуте вгору обличчя своєї сестри з її застиглим поглядом. Під час своїх попередніх нападів Аменда була піддатлива, Чомусь схоже на людину, що перебуває під гіпнозом, так тоді здавалося Лізі. Цього разу ситуація була зовсім іншою. Вона тільки могла сподіватися, що насправді іншою вона не була, адже вранці кожна людина мусить виконати певні дії, якщо ця людина і справді хоче й далі жити приватним життям у своєму власному будиночку, що називається Кейп Кот. «Амендо!» – закричала вона, дивлячись сестрі в обличчя потім майже не відчуваючи кумедності того, що відбувається, адже їх зрештою тут було тільки двоє. Вона заволала не своїм голосом. «Сестричка, велика Менда! Мендо кролику, тобі треба стати на ноги і сходити в туалет і сісти на унітаз. Тобі треба сісти на унітаз, Мендокролику. Ну ж, бо підводця. Я починаю рахувати. Один, і два, і три». На три вона знову підняла верхню частину тіла Аменди в сидячу позу але чогось більшого не домоглася. Одного разу, десь приблизно о 20-тій хвилині на сьому, Лізі вдалося стягти аменду з ліжка і поставити на ноги в дивній напівзігнутій позі. Вона пережила приблизно таке саме відчуття, як тоді, коли в 1974-му купила свій перший автомобіль марки «Пінто». І після двох нескінченних хвилин безперервного натискання на стартер мотор нарешті загуркотів і завівся. Перш ніж остаточно – Розрядився акумулятор. Але замість випростатись і дозволити Лізі відвести себе до туалету, Аменда знову впала на ліжко, причому впала якось криво і косо. Тож Лізі мусила підхопити її під руки і, лаючись з усіх сил, штовхнути, щоб вона не беркицнула на підлогу. «Ти прикидаєшся, сучко!» – закричала вона на Аменду, чудово знаючи, що Аменда не прикидається. «Ну ж, боворушися!» «Вона?» Почула, як голосно кричить. Вона розбудить місіс Джонс через дорогу, якщо не стишить голос. І таки і стишила його. «Лягай собі і лежи, якщо так. Гаразд. Але не сподівайся, що я тут танцюватиму весь ранок біля тебе, ти смердюча куполайна. Зараз я піду вниз зготувати каву та зварити вівсянку. Якщо вашій королівській величності смакуватиме те чи те, то покличете мене». Отже, дозвольте вашому довбаному ліврайному лакею спуститись на кухню. Вона не знала, чи запропоновані нею варіанти смакували великій сестричці Менді Кролико, але їй, Елізі, вони смакували. Надто кава. Вона випила філіжанку чорної, потім з'їла миску вівсянки, потім випила ще чашечку з подвійною порцією вершків і цукром. Смакуючи цю останню, вона думала Тепер би мені сигаретку. І тоді я гасала б весь цей клятущий день, наче кінь. Одну з тих хрінових салем Лайтс. Її розум хотів був повернутися до снів і спогадів, які не давали їй спокою минулої ночі. Скот і Лізі – ранні роки. Так би я це назвала, подумала вона. Але вона йому не дозволила. Не дозволила йому також проаналізувати те, що сталося з нею, коли вона сьогодні прокинулася. Можливо, згодом вона знайде для цього час, але не тепер. Тепер у неї на руках велика сестричка, і їй треба якось давати раду. А що як моя велика сестричка знайде бритву у своїй аптечці або десь поруч і захоче порізати собі нею зап'ястки або горлянку? Лізі Похопцем підвелася за столу, плекаючи надію, що Дарла здогадалася прибрати всі гострі предмети з ванної кімнати чи з інших кімнат там, на горі. Вона майже збігла на гору сходами, зі страхом уявляючи собі те, що чекає її у великій спальні, знервовано думаючи про те, що може побачити там лише двійко подушок у мереживних наволочках. Аменда була досі там. Її погляд досі був утуплений у стелю. Здавалося, вона не пересунулася на жоден дюйм. Полегкість, яку в першу мить відчула Лізі, змінилася поганим передчуттям. Вона сіла на ліжко і взяла руку сестри у свою руку. Рука була тепла, але вона ніяк не відповіла на її потиск. Лізі хотілося, щоб пальці Менди зімкнулися на її пальцях, але вони залишалися м'якими і нечутливими, наче виліпленими з воску. А Мендо, що нам із тобою робити? Відповіді не було. А тоді, позаяк вони були тут самі одні, крім їхніх віддзеркалень у дзеркалах, Лізі запитала: Скот сьогодні не робив чи робив, Менда? Скажи, будь ласка, Скот не робив цього? Ну, я не знаю, приходячи сюди». А Менда не сказала ні так, ні ні, і через короткий час Лізі пішла до ванної кімнати перевірити, чи там немає гострих предметів. Вона зрозуміла, що Дарла і справді приходила сюди перед нею, бо все, що вона там знайшла, були маленькі ножиці для зрізання нігтів у глибині нижньої шухляди, невеличкого туалетного столика Менди». Звичайно, за великого бажання навіть ними можна було б багато чого зробити, адже навіть батько Скота, «Мовчи, Лізі не треба, Лізі!» – гаразд, – сказала вона, стривожена тією панікою, яка заповнила її рот смаком міді і багряним світлом, що спалахнуло десь за її очима, і тим, як конвульсивно вона стиснула в руках ножиці. «Гаразд, не звертай уваги, забудь про це!» Вона заховала ножиці за купкою запелюжених пакетиків шампуню у тій шухляді, де Аменда тримала свої рушники, а потім, оскільки їй не спало на думку нічого кращого, прийняла душ. Коли вийшла з ванної кімнати, то побачила, що Аменда обмотала великий рушник, який вона раніше намочила водою, щоб витерти їй обличчя навколо своїх стегон. І зрозуміла, що це вже така ситуація, якій самі сестри Дебушар навряд чи зможуть дати раду. Вона витягла рушник із-під мокрого заду Аменди. Потім подивилася на годинник, який стояв на нічному столику. Зітхнула, взяла телефонну слухавку і набрала номер Дарли. Учора Лізі почула у своїй голові голос Скотта, який їй сказав. «Я залишив тобі цидулку, моя люба дитино. Почула його голосно і чітко. Вона пустила його повз увагу, як свій внутрішній голос, що намагався підробитися під його голос. Можливо, так воно було і насправді. Мабуть, що так воно і було. Проте десь на третю годину дня того довгого і жаркого четверга, коли вона сиділа в Левістоні у кав'ярні Пола з Дарлою, вона вже не сумнівалася. Він залишив їй якийсь клятий посмертний дарунок. Якийсь клятущий бул-приз, якщо висловлюватися мовою скота. То був припаскудний день, але без скота, Незалежно від того, чи був він мертвий уже два роки чи ні. Він видався їй ще паскуднішим. Дарла здавалася не менш стомленою, ніж Лізі. Десь уже в дорозі вона викроїла час, щоб підфарбуватися бодай трохи, але не знайшла у своїй сумочці досить боєприпасів, щоб прибрати темні півкола під очима. Звісно, в ній уже нічого не залишилося від тієї сердитої дамочки віком 30 із гаком років, яка наприкінці 70-х вважала своїм обов'язком телефонувати Лізі бодай один раз на тиждень, і докоряти їй за нехтування своїми обов'язками перед родиною. «Ти хочеш викинути ще одне пенні, маленька Лізі?» – запитала вона тепер. Лізі, яка вже потяглася рукою до пакетиків сахарину, почувши голос Дарли, змінила напрямок свого руху і натисла на кнопку старомодного цукрового шейкера, насипавши собі в чашку солідну порцію. «Я думала, то пакетики з кавою», – сказала вона. «Пити щочетверга каву зі справжнім цукром». «Сьогодні це вже моя десята філіжанка». «Зі мною та сама історія», – сказала Дарла. «Я бігала до туалету разів шість і збігаю ще раз, перш ніж ми покинемо цей чарівний заклад». «Дякувати Богові, що існують антикислотні таблетки пепсидо». Лізі розмішала свою каву, скривила гримасу, потім відпила ще раз. «Звичайно, ти спакуєш для неї валізу». Хтось ж має це зробити, а ти сьогодні схожа на ходячу смерть». Дякую за комплімент. Якщо твоя сестра не скаже тобі правду, то хто скаже? Лізі чула це від неї вже багато разів. Спільно з такими фразами, як «обов'язок не просить дозволу» або «номер один у хід параді Дарли на всі часи». «Життя несправедливе». Сьогодні ці слова її не роздратували. Навіть примусили слабенько усміхнутися. Якщо ти хочеш зробити це, Дарло, то я не стану відбирати в тебе цей привілей. «Я не сказала, що я хочу, я сказала, що зроблю. Ти залишалася з нею на ніч і прокинулася з нею сьогодні вранці. Я сказала б, ти вже одержала свою частку. Пробач, я маю викинути своє пенні». Лізі дивилася їй навздогін і думала, «Скільки ж вона сьогодні вже викинула тих пенні?» У родині Дебушерів, де існували свої слова та висловлювання для всього на світі, мочитися перекладалося як «викинути пенні» а випорожнити живіт, як трохи чудно, але влучно поховати квакера. Скотт любив цей вираз. Він казав, що то, мабуть, давнє шотландське утворення. Лізів вважала це можливим. Більшість дебушерів прибули з Ірландії, а всі Андерсони – з Англії. Чи принаймні так казала їхня добра матінка, але в родині було й кілька приблудних собак хіба ні. Але це мало її цікавило. Її більше цікавило те, що викинути пенні та поховати квакера були словесними рибами, спійманими в озері, в озері скота, А він від учорашнього дня здавався таким добіса близьким до неї. «То був сон сьогодні вранці, Лізі, ти це знаєш, хіба ні?» Їй було не дуже зрозуміло, що вона знає, а чого не знає про те, що відбулося у спальні Аменди сьогодні вранці. Усе було схоже на сон. Навіть її намагання поставити Аменду на ноги і відвести її в туалет, але в одному вона тепер була цілком певна. Вони здали Аменду до центру одужання та реабілітації Грінлон, принаймні на тиждень, це виявилося значно легше зробити, аніж вона та дарла могли сподіватися, і вони мали подякувати за це скотові подякувати тут, Ураура, -ура. і тепер, що, зрештою, було одне й те саме. Дарла приїхала до затишного мендиного будиночка кейп десь перед сьомою годиною ранку. Її завжди укладене в акуратну зачіску волосся, сьогодні було лише недбало пригладжене, один із гудзиків на блузці розстебнувся, і рожевий колір лівчика зухвало виглядав назовні. На той час Лізі вже переконалася в тому, що Аменда сьогодні нічого не їстиме. Вона було дозволила Лізі запхати їй до рота ложку з омлетом, після того, як сестра спромоглася посадити її на ліжко і притиснути їй голову до узголів'я. І цей успіх уселив у лізі деяку надію. Схоже, Аменда могла ковтати, тож, можливо, вона з'їсть бодай одне яйце. Але ця надія виявилася марною. Просидівши в такій позі з півхвилини з яєшною, затиснутою між губами, на лізі ця жовта пляма справила досить моторошне враження. Так, ніби її сестра намагалася з'їсти канарку. Аменда просто виштовхнула її язиком. Кілька шматочків прилипли їй до підборіддя, а решта впали на її нічну сорочку. Очі Аменди й далі дивилися втихомиреним поглядом кудись удалеч. Або у світі містики, якщо ви належали до прихильників Вана Морісона, Скотт безперечно належав до таких людей, хоча його пристрасть до Вана значно зменшилася на початку 90-х. Це був той час, коли Скот обернув свої симпатії назад до Генка Вільямса та Лорети Лін. Дарла відмовилася повірити, що Аменда не хоче їсти, доки сама не повторила експеримент із яйцем. Для цього їй довелося засмажити нову яєчню, бо Лізі вже викинула рештки першої у сміття. Спрямований кудись уперед на тисячу ярдів погляд Аменди, знищив у ній будь-який апетит до тих решток які їй залишалися від великої сестрички. На той час, коли Дарла увійшла до кімнати, Аменда знову сповзла зі своєї сидячої пози, попливла вниз. І Дарла допомогла Лізі посадити її так, як вона сиділа. Лізі була вдячна їй за допомогу, у неї вже боліла спина. Вона навіть не могла собі уявити, чого коштує людині доглядати особу, що перебуває в такому стані сьогодні і завтра – до нескінченності днів. «Амендо, я хочу, щоб ти це з'їла», сказала Дарла, категоричним «я не стану слухати нікого ні» тоном, що його Лізі добре запам'ятала з багатьох телефонних розмов у свої молодші роки. Цей тон у поєднанні з характерно висунутою вперед щелепою Дарли та позою її тіла цілком ясно давав зрозуміти. Вона вважає, що Аменда прикидається. Клей дурня, як кондуктор», – сказав Беденді. Одна із сотні його веселих, барвистих і ненаповнених якимось очевидним сенсом фраз. Але, подумала Лізі, хіба Дарла не вважала так щоразу, коли хтось відмовлявся робити те, чого вона від нього хотіла? Хіба не була вона переконана в тому, що ця особа клеїть дурня, як кондуктор? «Я хочу, щоб ти з'їла яєшню Амендо, і негайно». Лізі вже відкрила рота щоб стримати її, але передумала. Вони прийдуть до того, що їм треба зробити, значно швидше, якщо дати Дарлі повну волю. А до чого їм треба прийти? Певно, до Грінлона, до Центру одужання та реабілітації Грінлон в Оберні. Вони вже побували там зі Скоттом після останнього відключення Аменди, яке сталося навесні 2001 року. Проте згодом виявилося що стосунки скота з Грінлоном зайшли дещо далі, аніж здогадувалася його дружина, і слава Богу, що вона про це нічого не знала. Дарла запхала яєшню Аменді в рот і обернулася до Лізі з усмішкою, яка вже починала сяяти тріумфом. «Ось бачиш, я думаю, що на неї треба було тільки добре натиск». У цю мить кінчик Амендиного язика вистромився між її розслабленими губами і зафарбована в колір канарки яєшня – Знову впала на її нічну сорочку, ще вологу після попереднього витирання мокрою ганчіркою. «Ти їй щось хотіла сказати?» – легідно запитала Лізі. Дарла подивилася довгим-довгим поглядом на свою старшу сестру. Коли вона обернулася обличчям до Лізі, рішучий вираз, підкріплений висунутою вперед щелепою, з нього зійшов. Вона здавалася такою, якою і була – уже літньою жінкою, яку нагельні справи родини дуже рано підняли з ліжка. Вона не плакала, але була розгублена і спантеличена. Її очі, ясно голубі очі, що їх мали всі дівчата з родини дебушерів, блищали від стримуваних сліз. «Це щось інше, аніж було вчора, чи не так? А вже ж». «А вночі нічого не сталося? Ні», – відповіла Лізі, ні на мить не завагавшись. Вона не плакала, не дротувалася? Ні. «О, що ж тоді нам робити?» Лізі знала практично відповідь на це запитання і у цьому не було нічого дивного. Дарла могла думати інакше, проте Лізі і Джоді завжди схилялися до ділового розв'язання подібних проблем. «Ми покладемо її назад, дочекаємося початку робочого дня і зателефонуємо до закладу, який називається «Грінлон», – сказала вона, і будемо сподіватися, що протягом цього часу вона не обмочиться в ліжку». Щоб скоротити час чекання, вони пили каву та грали в крибіч. Гру, якою дівчата з родини Дебушерів навчилися від Денді задовго до того, як стали їздити у великому жовтому шкільному автобусі до Лізбон-Фоллс. Після кожного третього або четвертого здавання карт, по з них ходила поглянути на Амендо. Вона була все такою самою, лежала на спині і дивилася у стелю. У першій грі Дарла обіграла свою молодшу сестру, у другій зуміла вийти сухою з дуже складної ситуації – знову залишивши Лізі ні з чим. Те, що Дарлі цього вистачило, аби прийти в добрий настрій, навіть при тому, що на горі лежала Аменда в такому стані, примусила Лізі замислитися, але в голос вона не захотіла казати нічого. День обіцяв бути довгим, і якщо Дарла починала його з усмішкою на обличчі – жахливим. Лізі відмовилася від третьої партії – і вони стали дивитися на виступ якогось співака «Кантрі» в останньому циклі телепередачі «Сьогодні». Лізі майже почула, як Скотт каже, «Ні, він не витіснить друзяку Генка з цього бізнесу». Він мав на увазі, звичайно, Генка Вільямса. Коли йшлося про музику «Кантрі», то для Скота існували друзяка Генк і всі інші. О п'ятій хвилині на десяту Лізі сіла до телефону і знайшла в довіднику номер Грінлона. Вона подивилася на Дарлу зі збляклою і знервованою усмішкою. «Побажай мені успіху, Дарла!» «А вже ж я тобі бажаю успіху, ти мені повір!» Лізі набрала номер. Телефон на другому кінці лінії подзвонив лише раз. «Алло!» – сказав приємний жіночий голос. «Ви розмовляєте з реабілітаційним центром Американської корпорації охорони здоров'я». «Алло! Моє прізвище?» Лізі почала говорити це перш ніж приємний жіночий голос – почав перелічувати всі варіанти перемикання лінії зв'язку, можливі в тому випадку, якщо клієнт мав перед собою кнопковий телефон. Приємний жіночий голос був магнітофонним записом. Лізі мала таке відчуття, ніби їй підсунули черговий бул. «Заспокойся, зрештою це непогано організована система», подумала вона, натискаючи на кнопку «5». Кнопку інформації для потенційних пацієнтів. «Зачекайте, будь ласка, поки ваш запит буде оброблено», Сказав їй приємний жіночий голос, після чого стала грати оркестрова музика, невиразно схожа на мелодію «Мені треба додому» Пола Симона. Лізі розглянулася навколо. Сказати Дарлі, що вона дотелефонувалася, але Дарла пішла з'ясувати, як тамся має Аменда. «От паскудство», – подумала вона, – «невже їй здалося?» «Алло, це Касандра, чим я можу допомогти вам?» «Це ім'я – поганий знак, моя люба дитина» зауважив Скотт, який розташувався в її голові. «Мене звуть Ліза Лендон, місіс Скотт Лендон. Вона, мабуть, рекомендувалася як місіс Скотт Лендон не більше як десяток разів за всі роки свого подружнього життя і ніколи за 26 місяців свого вдівства. Але було неважко зрозуміти, чому вона зробила так тепер. Скотт назвав би це «візиткою слави», і він сам іноді нею користувався, хоч і не часто». Частково тому, як він пояснював, що, роблячи це, він почував себе самовдоволеною діркою в дупі, а почасти боявся, що це не спрацює. Мовляв, якщо він прошепоче на вухо метрдотелю «Ви знаєте, хто я такий?», то метрдотель так само пошепки відповість «Ні, пане, а хто ви? Ростуди вас такий». Поки Лізі говорила у слухавку, розповідаючи про попередні епізоди самокалічення та напівступору її сестри, і про те тяжке ускладнення, яке вони спостерігали цього ранку, вона почула тихе клацання комп'ютерних клавіш. Коли Лізі замовкла, Касандра сказала, «Я розумію вашу стурбованість, місіс Лендон, але в Грімлені сьогодні немає жодного вільного місця». Серце у Лізі впало. Вона вмить уявила собі аменду в жалюгідній комірчині, в меморіальній лікарні святого Стефана, в носаупа, в засмальцованій гамівній сорочці – уявила, як вона дивиться зі свого загратованого віконечка на світлофор, що блимає на перехресті, де автострада 117 перетинається з шосе 19. «О, даруйте, але чи ви певні, що це справді так? Тут не йдеться ані про програму «Медікейт», ані про «Синій хрест», ані про жодну з таких програм. Я заплачу готівкою, не сумнівайтеся». Вона намагалася вхопитися за соломинку. Була готова благати і принижуватися. Коли тобі не залишається нічого іншого, пообіцяй гроші. Якщо це має для вас якусь вагу, невпевненим голосом додала вона. Власне, немає ніякої, місіс Лендон. Їй почувся тепер певний холод у голосі Касандри, і серце Лізі впало ще нижче. Це питання місця та зобов'язань. Річ у тому, що ми маємо лише, і тут Лізі почула тихеньке клац. Воно нагадало їй клацання її тостерної печі, яким вона повідомляла про те, що закладені в неї пиріжки вже спеклися. «Місіс Лендон, ви можете зачекати на лінії? Якщо в цьому є потреба, звичайно». Там знову щось тихо клацнуло і знову заграла музика, цього разу нагадавши їй тему з фільму «Шафт». Лізі слухала цю музику, опанована відчуттям певної нереальності і думаючи, що якби Ісаак Гейс її почув, то певно заліз би у ванну натягти на голову пластиковий пакет. Мовчанка на лінії затяглася. І вона вже почала думати, що про неї забули. Бог знає, таке траплялося з нею раніше, а надто коли вона намагалася замовити квитки на літак або внести зміни в домовленість про оренду автомобіля. Дарла зійшла вниз і промовистими жестами запитувала в неї, що відбувається. Лізі похитала головою, що означало в неї два варіанти однієї відповіді. «Нічого не відбувається, і я не знаю». У цю мить жахлива музика для розважання завислих на лінії клієнтів зникла, і там знову почувся голос Касандри. Холод із її голосу зник, і вперше він прозвучав для Лізі як голос живої людини. У якомусь розумінні він навіть видався їй знайомим. «Місіс Лендон». «Так». «Пробачте, що я затримала вас на лінії так довго, але я знайшла у своєму комп'ютері інструкцію – сконтактуватися з доктором Олбернісом» якщо зателефонуєте ви або ваш чоловік. Доктор Олберніс зараз у своєму офісі. Ви дозволите мені з'єднати вас із ним? Звичайно, відповіла Лізі. Тепер вона зрозуміла, де вона є і що далі буде. Вона тепер знала, що перш ніж він скаже їй «нехай там що», доктор Олберніс висловить їй своє глибоке співчуття у її втраті, так ніби Скот помер минулого місяця або минулого тижня. І вона подякує йому. Зрештою, якби доктор Олберніс пообіцяв узяти Аменду, що завдає їм стільки клопоту, з їхніх рук, попри нинішню переповненість Грінлона, то Лізі, певно, залюбки стала би перед ним навколішки, чи навіть палко обійняла би його коліна. Цієї миті у неї з горла мало не вихопився дикий сміх, і їй довелося на кілька секунд міцно стиснути губи. І вона тепер знала, чому так несподівано голос Касандри видався їй знайомим. Саме таким голосом починали говорити люди, коли вони раптово впізнавали Скота, усвідомлювали, що вони мають справу з тим, чий портрет нещодавно був надрукований на обкладинці траханого журналу Ньюсвік. Ну, а якщо ця знаменита особа когось обіймала своєю знаменитою рукою, то й вона не може не бути також знаменитою, хай навіть лише за принципом близького сусідства, або, як сказав би Скот, за принципом сполучених посудин. Алло. Озвався грубий, але приємний чоловічий голос. «Це доктор Олберніс. Чи я розмовляю з місіс Лендон?» «Так, докторе», – сказала Лізі, махнувши рукою Дарлі, щоб та сіла й перестала описувати навкруг неї кола. «Це Ліза Лендон. Місіс Лендон, дозвольте мені насамперед сказати, як я щиро співчуваю вашій утраті. Ваш чоловік подарував мені п'ять своїх книг із дарчими написами, і вони належать до моїх найдорогоцінніших скарбів». «Дякую вам, докторе Олберніс», – сказала вона, і своїм великим та вказівним пальцем зробила Дарлі знак. «Наша рибка в сітці. Це дуже мило з вашого боку». Коли Дарла повернулася з туалету в кав'ярні пола, Лізі сказала, що вона, мабуть, теж піде. До Касл U було 20 миль, а дорожній рух пополудні часто бував дуже густим і повільним. Для Дарли це буде лише перший етап її подорожі. Спакувавши сумку для Аменди, Робота, про яку вони сьогодні вранці обидві забули. Вона поїде з нею назад до Грінлона. Відвізши туди сумку, повернеться тепер уже до Касл-Рока. Отже, додому вона зможе потрапити не раніше, як о пів на дев'ято, І то тільки в тому разі, коли щастя та дорожній рух її не підведуть. «Я, мабуть, трохи відпочину, поки ти їхатимеш. Тобі зле?» Дарла стинула плечима, потім позіхнула. «Мені доводилося переживати і не таке». Не таке доводилося переживати й лізі, а надто під час її подорожей зі скотом, напруживши стегна і залишивши сідниці в підвішеному стані над унітазом, звична для неї поза, в якій вона завжди робила піпі, -пі, коли вони їздили з пересувними книжковими ярмарками. Вона подзюрила, помила руки, побризкала водою собі на обличчя, причесала волосся, а потім подивилася на себе в дзеркало. Нова жінка, сказала вона своєму віддзеркаленню. Американська красуня. Вона присвятила чимало уваги і коштів тому, щоб її зуби були завжди добре доглянуті. Проте в очах, які світилися над цією усмішкою алігатора, застиг вираз сумніву. Містер Лендон сказав, що коли я вас коли-небудь зустріну, я повинен буду запитати. Заспокойся, ліпше про це не згадуй. Я повинен буду запитати вас, як він ошукав медсестру. Але Скот ніколи не сказав би «ошукав», промовила вона, звертаючись до свого відзеркалення. «Заткнися, маленька Лізі!» «Як він ошукав медсестру того разу в Нешвілі?» Скотт сказав, не ошукав, а оббулив, хіба не так? Вона знову відчула в роті мідний присмак, то був присмак грошей і паніки. А тож Скотт сказав, оббулив. У цьому немає сумніву, Скотт сказав, що доктор Олберніс повинен буде запитати Лізі, якщо він будь-коли з нею зустрінеться. Як Скот оббулив медсестру того разу в Нешвілі, і Скот при цьому чудово знав, що вона зрозуміє його послання. То він посилав їй послання, посилав навіть тоді, "Оближ, забудь про це", прошепотіла вона собі на цей спогад і вийшла з туалету. Було б добре, якби вона змогла заглушити цей голос, який звучав десь у неї всередині, і їй тепер здавалося, що він завжди був там. Протягом тривалого часу він не озивався, чи то спав, чи то погоджувався зі свідомим розумом Лізі, що існують речі, про які ліпше мовчати. Навіть якщо розмова відбувається між двома різними версіями власного «я». Наприклад, те, що сказала медсестра наступного дня після того, як скота підстрелили. Або, мовчий Лізі, мовчий, те, що сталося цить у зимку 1996 року. Ну, замовкниш ти нарешті. Справжнє чудо, цей голос». Але вона відчувала, як він спостерігає та слухає, і їй було страшно. Лізі вийшла з туалету саме втомить, ту коли Дарла вішала слухавку телефону. «Я телефонувала в мотель, що навпроти Грінлона», – сказала вона. «Він мені здався чистим, тому я замовила там кімнату на ніч. У мене бо немає жодного бажання долати таку велику відстань, щоб увечері повернутися до Каслв'ю. І в такий спосіб я зможу завтра вранці побачитися з Мендою». Єдине, що від мене вимагається, це наслідувати курей і перетнути дорогу». Вона подивилася на свою молодшу сестру з боязким виразом, який здався Лізі майже сюрреалістичним, зважаючи на те, що протягом стількох років вона мусила слухати, як Дарла проголошує закон і зазвичай робить це крикливим голосом, який не знає жалю. «Ти не думаєш, що я вчинила дурницю?» «Я думаю, це чудова думка». Лізі тепло потиснула руку дарли, і, вдячна усмішка Дарли, в якій читалася полегкість, вельми її розчулила. Вона подумала: ось що також роблять гроші. Вони наділяють тебе владою. Вони роблять тебе босом. Ну, гаразд, дарло. Ходімо, я сама поведу машину. Ти згодна? Цілком відповіла Дарла і вийшла слідом за своєю молодшою сестрою в надвечірній день.